Du lytter til Radio 24-7. Det originale telleradio. Velkommen til Politiradio med Sebastian Rikkelsen og Marie-Louise Toxvig. Det er alligevel lidt underligt at høre den sådan, ikke Sebastian? Det må man sige. Det er, det er første gang, vi er her, siden vi sad her sammen med Dan Bjerregård og Nima Samani og talte om drabet på Nidib. Ja, vi holdt jo en pause sidste uge. Ja, det der var jo ikke rigtigt... Altså, jeg kunne i hvert fald ikke. Nej. Jeg, jeg kunne heller ikke finde på noget fornuftigt at tale om. Nej, nej. Altså, selvom det er meget tæt på, så er det trods alt lige kommet lidt my længere væk nu. Ja, og, og så... Altså, der, der er jo fængslet tre mænd i drabsagen ja. <coughs> fredag, og det skal vi selvfølgelig tale om. Men der sker jo bare også andre ting øh, hele tiden ude i den verden, vi beskæftiger os med. Ja, jo ja, altså rent tror, jeg, ikke... kriminalitetsmæssigt. Ja, så okay. vi har jo ikke sådan været i overvejelse om, at nu kan vi aldrig lave politiradio mere. Nej, det er Ej? rigtigt. Ej, det, har vi ikke. Altså, det er jo mere aktuelt end nogensinde, kan man jo sige, på en ja. eller måde. Og, øh, og så tror jeg bare, at det er jo sådan lidt for uge til uge, vi finder ud af, hvad vi gør. Ikke? Altså, nu er det dig og mig, og så ser vi, hvad der sker. Ja. Yeah. Nu er det jo ved... snart et nyt år. Så... Det lyder som en god plan. Er det ikke bare det, vi gør? Jo. Så, øh, og så kan jeg jo så indlede med at sige velkommen til Michael Tygher, som har været her før. Hej, Michael. Tak. Øh, journalist på Jyllandsposten, og du har været her tidligere, det er også derfor, du har her i dag, for at tale om den ret usædvanlige sag, som jo nu er endelig øh, i København. En anklager, altså en kvinde, der har arbejdet øh, for anklagemyndigheden øh, i især i en række sager. Det der hedder Nordlys sagskomplekset om hashanden på Christiania, Og i den forbindelse, der, øh, der blev hun øh, sigtet, tiltalt, og er nu dømt for. Uh, jeg ja, har overskrevet grænserne for, hvad man må i den rolle. Og du har fuldt sagen, det har jeg nemlig ikke, og derfor er det så dejligt, at du kommer komme og gøre os klogere på den. Uh, dommen var endelig i den forstand, at byretten afsagde dommen for nogle uger siden. Mm -hmm. Og så er det nu endelig i denne her uge, der lige er gået meddel at den ikke bliver anket. anklagemyndigheden vil heller ikke anke ja. dommen. Hvad fik hun? Jamen hun fik øh, fire måneders fængsel. Ja, hvor de tre er gjort betinget, ikke sant? Ja, så hun skarver så hun den ene. Ja. Øh, og hun opfylder no nogle krav, der gør, at hun kan øh, givevis for fodlænke, ikke? Så... Det må man formode, det, det tænker jeg ja, da. Altså når man tænker på, hvad der er straffes for, og at det er en måned, og gode forhold og alt det der. Så, men ja. det er jo ikke dommeren, der afgør det. Nej, det man kan er sige, at det, der er spændende ved det her, det er jo selvfølgelig det rent principielle i det. Frem for, at straffen ikke er så, så langt, mm. men uh, principperne, uh, det er jo det virkelig, i virkeligheden, det der er på spil her, ikke? Ja. Hvordan forholder hun sig egentlig? Jamen, ved all allerede første retsdag, så, så erkendte hun sig sådan set, altså hun erkendte de faktiske forhold, altså at hun havde gjort det, som stod i, altså som anklædmediet som, som mente mm. hun havde gjort, så var der nogle twister omkring, hvilke paragrafer man kunne dømme efter. Hun er heller ikke, og hun endte jo ikke med at blive dømt skyldig for, alle forholdene, der var fem forhold, hun er, kendt, hun er kendt skyldig for de tre første. Ja, og lad os, lad os lige prøve, mm. øh, hvis du kan, at skille det af Hvad er forskellen ja. i de fem forhold? Ja, det, for man skal nemlig holde øh, tungen ret lige i munden her, fordi noget, det, det, hun, hun er blevet dømt skyldig for at forsøge at medvirke til falsk forklaring. Altså at få nogle politibetjente til at sige noget andet i retten, end det, der var rigtigt. Men hun er ikke, hun er ikke kendt skyldig i at forsøge at få de politibetjente til at sige noget forkert, om de tiltalte. Og det er fordi, okay. at der er, hun, hun, hun blev bedt om af retten at udlevere al den kommunikation, hun havde haft med de her øh, vidner, som også er politibetjente. Ikke? Mm. Og øhm, der, der, der, der, der opgiver hun en liste til, til retten, som viser sig ikke at være den den fulde liste. Hun har haft meget mere kommunikation med dem, end hun fortæller retten. Ja, det... hun bliver spurgt, hvor meget har du egentlig kommunikeret med de her. Mm -hmm. og, og politifolkene, det er dem, der har gået i civil på Christiania ja. og, og observeret og filmet øh, hans handel i de forskellige båder derude. Ja, lige præcis. Det er det, de har lavet, og hun har siddet på, sammen med juristerne hos anklagemyndigheden og skulle gøre sagen klar til retten. Og... Og hun fremlægger så en liste med, med, med den her kommunikation her. Det viser sig, at der er en meget længere liste. Og så beder hun faktisk de her øh, politi, politibetjente her og vidner om at lad være med at tale om den lange liste, hvis de bliver spurgt om det. Og det er det, der er medvirkende til falsk forklaring. Mm. Så har hun derudover også talt ret indgående med dem, om hvad de, hvad, hvad de kunne svare, hvis de blev spurgt om sådan og sådan, og om, hvad, kost, hvad, hvad ville du svare, at et, et gram has på Christiania koster alt noget, der kan påvirke sagen, og og, og eventuel straf. Men det hun er hun altså blevet frikendt for, at det skulle ikke være medvirkende til falsk forklaring eller embedsmisbrug. Hvorfor? Og, ja, fordi at retten mener ikke, at der har været fuldstændig klare regler, eller klare linjer, retningslinjer for, hvordan en øh, anklager skal tale, øh, hvad en anklager må tale med øh, politividner om. Det er der så er kommet siden, øh, at har indskærpet, øh, at, at, at, at retten og, og så osv. skal have altså fuld indsigt i hvad, alt, hvad der bliver talt om. Ja, for udgangspunktet er jo, at, at øh, før hovedforhandling, altså når straffesagen skal gå i gang, så må hverken anklager eller forsvar tale med de vidner, der skal komme på forhånd. Det er det, man ser, det i amerikanske krimifilm, eller sådan mm. nogle mm. Så har de alt det her med, at de, de forbereder vidnerne, og de, de prøver, hvordan vil forsvarens far spørger mm. hvad skal du sige, og sådan noget. Ikke? Og det er noget, der sker i amerikanske her, Det sker faktisk ikke. Det, det må man slet ikke i Danmark. Er det en groft sagt, ikke? Jo, og så Men, alligevel, fordi... Det der, det, der er så specielt ved den her sag, det er, at de agenter, som har gået rundt ude på Christiania og kigget i båderne og filmet det med skjulkamera, de er også efterforskere på sagen. Og en anklager kan godt have brug for at spørge en efterforsker, mm. jamen okay, hvordan gjorde jeg lige det og det, og, øh, altså, og, og tale med dem om sagen, fordi anklageren skal jo selvfølgelig sættes grundigt ind i, hvordan har politiet arbejdet med den her sag. Og anklageren har måske nogle spørgsmål til de her efterforskere her. Så man har altså haft... En, en situation, hvor der har været politiagenter som også har været efterforsker og så har skulle været, været i virkeligheden kronvidner i retten, fordi det er dem, der har set det foregå og har optaget video Så man mangler virkelig måske et mellemled, altså en, en, en anklager, der kan tale med en efterforsker eller en efterforskningsleder, som så har kontakten ud til de mennesker, der har arbejdet i marken? Så, sådan, sådan kunne man fx ja. godt indrette sig. Nu, nu har man så gjort sådan, at man øh, skal undgå, at øh, politiagenter også er efterforsker og også skal være ja, det lyder øh, også som den vidner. bedste løsning. Jamen det, det, det er jo en, en diskussion, den her, som har, som har skabt en kæmpe diskussion om, om vi overhovedet har indrettet os rigtigt i det her samfund med, en, med anklager, der sidder i samme butik i ja, anførselstegn ja, ja. som politibetjente. Det er jo et land, hvor man, hvor, hvor man ikke øh, har land rundt omkring, og så, så, så det, har, det har virkelig skabt store men, diskussioner. Findes der mange stil. lignende sager? Ja, det gør der jo egentlig heller ikke, Nej, Altså det her er den allerførste ja. sag, vi har haft ja. i Danmark om det her. Men, men som jeg forstår Dom, så er der jo noget af det, der gør, at hun ikke findes skyldig i den anden del. Det er, at man siger, jamen der var, det var sådan set praksis. Altså det, sådan gjorde alle. Ja, og det er også et en, altså det, det ledelsessvigt, eller hvad man nu kan kalde det. Så, så hun har bare gjort det, der var almindelig praksis i huset, og derfor mener man ikke, hun kan dømmes. Er, er det rigtigt forstået? Ja, det er fuldstændig, det er, det er fuldstændig fordi noget, noget af det, man jo, nogle, mange spørger sig selv om, det, jamen, hvad med alle de andre anklager? Har de ja. gjort det på samme måde? Og, og der kan man faktisk læse i dommen, at det er mere eller mindre det, der, det, der er foregået at også andre anklager har præsenteret de her politividner for, hvad de ville blive spurgt om. Mm. Og det, det, er, det er interessant, fordi vi har også, vi har også en rigsadvokat, altså chefen, chefen, chefen derinde, mm. som, som har været ud at sige, at man skal selvfølgelig ikke drøfte indholdet af en, af en senere afhøring med et vidne på forhånd. Men det er, det er altså det, der er sket. Sebastian, du har vel også i din tid i politiet skulle vidne i retten i alle mulige sager? Jo, jo, det har jeg. Og... og øh... Og der er, vel, der er vel stadigvæk den der sådan gråzone, som hedder, at, at skal man det, altså bliver du det en eller anden sag, du har haft med at gøre, så går der måske lang tid, før den skal retten. Mm. Når du så skal indkalde som vidne, så har du haft tusindvis af sager siden, at så er du også forpligtet til at, at forberede, altså gøre dig bekendt med, genopfriske ja, ja, ja. din hukommelse og sådan noget. Ikke? Det er Og, og jeg... måske læse nogle sagsakter eller sådan noget. Ja, lige præcis. Og jeg kan jo sagtens ikke genkende til det her, fordi jeg arbejder i det meste af min polititid arbejdede nede på Station City herinde på Halmsovet i København, hvor vi sad på tredje og 4. sal, og så lige under sad advokaturen, som var i bund og grund af dem, der kom til at afhøre sådan. Så og vi, vi spiste frokost med dem om dagen, så ja, det er jo svært ligesom ikke at tale om tingene. Ja, man kan sige noget, det kan vi godt tale om nu, for nu er jeg sagen slut. Hun var ikke tiltalt for noget af det, jeg siger nu. Men noget af det, der var fremme det var jo, at, at man havde en meget løs tone, Øh, anklager og, og, og politibetjent imellem her, ikke? Altså, her, anklageren har skrevet, hej smukke og masse smiley og sådan noget til, til nogle af de her politividende og det er selvfølgelig, øh, det har været kritiseret selvfølgelig stærkt, at man kan have den tone med nogen, som faktisk er en vidne i en sag, hvor der sidder mennesker, som kan, øh, altså, kan få rigtig mange af. Ja, det, kan, det hmm. kan komme til at lugte af, at det er lidt for tæt, og man er lidt for, ja, fordi... der, for meget sådan, vi bliver bare lige handler nede i borten, ikke? Sige? Altså det, det, det, der er på spil her, det er også det, som, som en anklager skal arbejde under, det hedder et objektivitetsprincip. Mm. Altså, det, det er ikke kun en anklagers øh, rolle at få den tiltag dømt. Det er også en anklagers rolle at sørge for, at, at, at der er objektivitet i alt, hvad anklædmyndigheden foretager sig. Og hvis man øh, på den måde er, øh, er i den grad dus, som man har været her, jamen, altså, så, så kan man måske begynde at stille spørgsmålstegn ved, om og, om, om det fungerer, som det skal i den henseende øh, der. Du siger, at det er den første sag af sin art, denne her, men, men den Altså de sager, hun har mødt som anklager i, som jo ligesom det hele oprindeligt handler om, de her has fra Christian Nordlysager, mm. som er et kolossalt sagskompleks, og nogle er afsluttet, og nogle har jo skulle vente, fordi der, der rullede, <coughs> jeg kan ikke huske, hvor mange Nordlys det er op i, fem eller seks sager. Ja, jeg tror, mener sager, det, mener det seks som er noget forskellige. Så tager man ja. et antal boder i den ene sag og i den anden sag, og nogle ja. er afsluttet og ført i flere instanser og så videre. Og så midt i, at det ligesom ruller, så opstår den her sag med anklæderen. Det sker jo faktisk i landsretten, at nogle forsvarsadvokater begynder at sige undskyld, hvilken kommunikation har, har anklæderen haft med de her vidner, og så siger hun kun sådan her, og så viser det sig, at der er med. Altså så, så mm. eksploderer den sag, mm. og det gør jo, at den baserende has-sag, sag, bliver sat på pause. Og spørgsmålet er jo så dels, hvad sker der med, med, med de sager fremover, og dem der er afsluttet, jamen kan man komme og sige, hvis den anklager, eller de anklager, der har mødt i de sager, har arbejdet på en måde, som man nu ser strafbart, hvad betyder det så for de mennesker, som faktisk er dømt? Ja, og har du der, overblik over det nu, hvor det ender? Ja, der skal, der skal være et møde øh, med, med landsretten og med forsvaren i den her del af sagen, som er forsinket. Altså det, de, de fleste, langt de fleste i den her sag, altså op mod 80 personer, er allerede dømt i landsretten, og deres sager er for så vidt afsluttet. Ja. Nu skal der så være et møde med de her forsvarsadvokater her og landsretten, hvor man skal beslutte, om sagen skal gå om i landsretten, fordi det skal den uanset hvad, fordi... At, øh, der er dommeren, Ja, der er nye anklager, og mm. dommeren har erklæret sig indhabil og så videre. Og så videre. Øh, men skal den også gå om i byretten? Altså skal den hele vejen tilbage til byretten og så starte forfra? Det er det, som øh, i hvert fald forsvarsadvokaterne i den her sag, de mener, øh, at, at den skal. Og det kan man sige, det kan jo også være åbenløse grunde til, at øh, en forsvarsadvokat ville sige. Jo, men omvendt tænker jeg... Altså, vi, vi er jo stadig vi er jo i hashhanden. Vi er jo ikke oppe i, i sådan nogle altså, mange, mange, lange, lange lang års straffe til de mennesker, det handler om. Mm. Og, det vi, og det ligger jo efterhånden vældig langt tilbage. Mm. Selve for altså, den store nordlysaktion. Mm. Altså, hvad er det fem år siden? Jeg var i hvert fald i politiet, kan jeg huske. Og jeg kan nemlig huske, at jeg, jeg talte med nogen fra Advokaturen, der sagde, at det var en af de største sager. Altså, de har været med til at det var ekstremt store ressourcer der blev brugt fra indklagemyndighedet ja. og politiet. Så hvis det skal til at køre om igen... Nå, jeg sygt, tænker mand. også bare, at hvis nu man er, er tiltalt måske i en mindre rolle for mm. at have lavet et eller andet de der boder, og man måske står til en straf til, hvad, har de, hvad får de to år, eller mm. sådan et eller andet mm. er omkring. Nogen får sikkert mere. Det kommer an på rollerne i, i sådan en forretning, hans forretning. Men, men øh, og, og der er allerede er gået fem, altså ens liv er jo også sat på, på pause, når man er tiltalt i en straffesag. Øh, der kan jo også være nogle af dem, som egentlig bare gerne vil have dommen, have det overstået, kom, altså komme videre i deres altså liv, ikke? Ja, det kunne man Tænker. langt forestille sig. Altså, det, det selvfølgelig skal det være retfærdigt, og man skal ikke dømmes for noget, man ikke har gjort og sådan noget, men det ved jeg ikke. Det må bare være et dilemma for, for dem, der, der så nu skal forfra i en sag, som i forvejen har trukket så langt ud. Og spørgsmålet er også, om det i givet fald får indflydelse på en straffet Ja, altså, men, altså dem af de, de tiltalte i sagen, som jeg har, som jeg har talt med, er i hvert fald øh, utroligt frustreret over, at det har taget så lang tid. Øh, nogle af dem har nærmest nået til halvvejs hele uddannelser øh, i mellemtiden, så det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og der er sikkert nogen, der gerne vil have det her overstået hurtigst muligt. Og der er, mener jeg jo også, en, nogle bestemmelser, som gør, at, at hvis en sag er voldsomt forsinket... Altså, forældresregler kommer jo ikke ind her, fordi, fordi sikkelsen er rejst <tøk> inden for den frist, men... Men hvis der går alt, alt, alt for lang tid med at få en sag igennem retssystemet, så, så har det indflydelse på en strafudmåling. Altså, det skal være formiddelende, at øh, Nima Samani, som jo faktisk har taget en juridisk uddannelse og sidder og producerer programmet, han sidder og, og nikker øh, ude, ude bag glasrunden. At det husker jeg rigtigt. At så, så får man en strafnedsættelse, fordi det, har, fordi det har trukket langt ud. Fordi det jo i sig selv er en belastning at gå og vente. Mm. Det er i hvert fald sket i nogle af de der... Ej, det kan jeg ikke huske tilbage i 90'erne. Der var sådan nogle store sagskomplekser om økonomisk kriminalitet og sådan noget, som træk alt for langt ud. Så, øh, så gav det straffende selv. Nå, men øh, er der mere, vi skal have med, Michael Thykjær, når du nu kan den her sag? Der er ikke endnu, jeg tror, jeg tror, jeg tror at der, der er mange, der synes, den lander sådan et lidt sjovt sted. Fordi at noget, noget af det, der var blevet lagt allermest væk på øh, i pressen, og når man talte med så osv., det var jo den her kommunikation om, hvor meget has var der, og hvor det ham, der eller ham, der solt. Og det var altså det, hun endte med ikke at øh, blive dømt for. Og den er ikke anket, så vi kommer ikke, øh, kommer ikke videre. Og, og begådelsen ja. for, at hun ikke dømmes for det, fordi det, det, er jo, det er jo skriftligt. Altså, det kan man se, at, at de spørgsmål er stille, der ja. den kommunikation har været... Så bare lige så, jeg er helt sikker, hvorfor er det, man ikke mener, der skal dømmes for det? Jamen det er fordi, at ø, man mener, at der ikke har været tilstrækkelige klare retningslinjer omkring den kommunikation dengang. Det har man så indført ø, siden. Ja, jeg sidder lige her og kigger på den sidste side i dommen, for at se, hvad formuleringen er. Og nu har jeg rundt i mine papirer, sikkert noget tjusk. Øhm. Altså, ø, det, det, det, det, det, det de blandt andet skriver i dommen, ø, det er, at i lyset af den til sy det sydenlande særlige praksis, ved behandlingen af pus- street Complex, altså det her med, at man præsenterede politividner for, hvad de øh, tidligere har sagt, og, ja. og, og, så videre, og hvad spørgetemerne var, så finder retten det ikke, sikker, med, ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at tiltale det ved sine handlinger omfattet af forhold øh, 4 og 5, og, den, og så de her paragrafer i straffeloven, som handler om øh, medvirkende til falsk forklaring og embedsmisbrug. Ja. Så altså, hun har ikke gjort det ondt und, tro? Nej, men eller at stå og få nogen til at sige, at hersen kostede mere, end den egentlig kostede. Og, de, og, og, og, og, og det er jo vigtigt at sige, at de, de, de nåede jo aldrig at øh, afgive forklaring i landsretten, de her politiagenter. Det er også noget, det retten ligger vægt på. De nåede jo ikke at komme og fortælle om... Ah. De, øh, de nåede ikke at svare på de spørgsmål, som de var blevet forberedt på. Fordi det hele... Øh... Fordi der gik den i Galt. Okay. Godt. Ja, og den slutter her. En sidste ting. Hvis det her var noget, alle gjorde, kan vi, altså i anklagemyndigheden på det tidspunkt, kan vi så forvente, at der er sådan nogle andre anklager, som skal slæves i retten nu, for at have gjort det samme som, som hende her? Jamen det det det det det det det er jo vandtudeldering. Det ved det, det, det ved jeg ikke, men man kan sige det de er det er Du smart. Du til at sige det er et godt spørgsmål. Altså, ja, ja, og ja. Men to... men men det, det retten jo slår fast af det er i hvert fald at der har været en praksis som det her og at den grund kan man ikke dømme for det. Det er så rigtigt. Okay. Så vil det være noget mærke noget at begynde Nå no, no, okay. Vi håber at øh, man i hvert fald har lært af det hos anklagmandsheden og oh, politiet og i politiet og så håber vi at de snart får afsluttet de andre sager nordlysagen. Du lytter til Politiradio på Radio 24. 7. I studiet er Sebastian Rikkelsen, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og vi har besøg af journalist Michael Tykker fra Jyllandsposten. Som Michael, du har lovet at blive hængende lidt endnu, fordi vi nu skal tale om det grundlovsforhør, vi begge to var til på retten i Frederiksberg fredag morgen. Uh, det er en sag, der kommer tæt på. Det er tre mænd, der er sigtet og blev varetægtsfængslet for drabet på Nedim Yasar vores ven og makker. Uh, de blev anholdt torsdag. Der var, det var en forholdsvis stor aktion, altså sådan flere steder rundt om i hovedstadsområdet i Nordsjælland, at uh, politiet var ude. Og, ja, fik du fat i, om de har anholdt det samme sted, de tre? Nej, nej der, var, der, var, der var en af dem, der først blev anholdt i morges, var det ikke det? Nej, nej, nej, det var nej. det, der kom uh, frem fredag. Det var jo, at politiet uh, faktisk har hemmeligholdt den, en, uh, den ene anholdelse uh, i, uh, i tæt på et døgn. For de blev alle sammen uh, anholdt inden for cirka et kvarters tid ja, klokken uh, okay, kl. okay. kl. okay. kl. 10. Ja, klokken 10. om formiddagen, jeg skal sige, at jeg, jeg er ikke jeg er ikke helt klar over, uh, hvor, hvor de har hvor sig. Jeg har ble, tror, de har været hver sit sted. Og så var hmm. der jo, det er jo det, der har stået meget om i, i medierne, også og i en rensagning i et klubhus, som er tilhørs tilholdssted for øh, Satodara rokkerklubben i Ganløse, ja, genløse hvor indløse, der var en, en større øh, rensagning deroppe. Ja. Og om disse her personer har en, en eller anden form for tilknytning til Satodara eller ej, der kan være nogle symboler nogle tatoveringer og sådan noget på dem, som kan indikere, det, det er der set nogle af vores kolleger har skrevet om øh, i aviserne. Ja, vi skriver jo selv i, i, i vores avis, at, at to af de her sigtede unge mænd, de har nogle tatoveringer, som er klare symboler på at tilhøre den del af satudarer, som holder til ude på Vestegnen. Mm -hmm. Æ, så på den måde ligger man ikke i skjult på, at man har en eller anden relation til du der. Man kan så sige, at da vi spurgte anklageren om, om, om kunne man bekræfte, at, at der var den her relation her, så sagde han, at havde ikke nogen kommentar til, og det er jo noget, der har været fremme på den del af, af retsmødet i grundlovsforhøret, som pressen ikke fik lov til at, at se, fordi man, man fik lukket døren. Ja, vi blev vippet ud, øh, efter vi havde fået sikkelserne og, øh, og fået vidt, hvad vi var. De tre, så der nedlagt et navneforbud. Og så øh, noget vi har fået at vide, at de ikke selv ønskede at udtale sig ved Og så blev vi smidt ud af, af retsmed, Men jeg tror måske bare lige <coughs> for at dvæle ved det her Satodara og rockerklubben. Der har jo været uendeligt mange spekulationer øh, siden drabet på, om det her er, er rockerbandemiljøets hævn eller forsøg på at lukke munden osv. Øh, som vi jo ret beset ingenting ved om. Og det er da i hvert fald det, jeg har sagt hele tiden. Det, men vi aner jo ikke, hvad motivet er, og vi ved heller ikke, hvem gerningsmanden er. Øhm, og det synes jeg, jeg også kunne høre på de udtalelser, der kom fra politiet torsdag i, efter anholdelserne og at ja, at vi er ude omkring det her sted, men, der, men derfor skal vi ikke læse ind i det, at det her er organisationen Satudare, som har taget en beslutning om at begå det drab. Altså, det, det, det er ikke, det, det, så der det kan også er være det. noget personligt. Jo, man kan jo sige, man kan jo godt være med i en rockerklub, og så, øh, og så lave noget, som ikke har noget med klubben at gøre. Ja. Altså. Det, øh, det siger de i hvert fald også selv Men, det, men sådan er det jo også. Så det, det er mere sådan, ligesom for at slå en pæl igennem den forestilling, at nu, nu ved vi allerede, at det er ja. en eller anden hævnaktion for rockerklubben. Det synes jeg er vigtigt at få med. Fordi vi, vi ved jo, fordi vi bliver smidt ud af grundlånsbyder, så aner vi jo heller ikke. Hvad det er for et bevis, politiet har, og hvad det er for et motiv, man mener kan ligge bag. Vi ved faktisk meget, meget lidt om, øh, hvad ja, der er i sagen. Ja, det, det, det, det vi kunne forstå i dag, da vi, da vi fik sigtelsen, det var, at alle tre er sigtet for drabet. Ja, altså, de er alle tre ja. sigtet for drabet, og, for, og, og og så de sigtet for, at, som det formuleres, øh, i foreninger efter fælles forudgående aftale, altså man er sammen om det, og det er planlagt. Det er sådan noget, der bliver vigtigt en eller anden gang ude i en fremtid øh, i en straffesag, så er det, at begå en forbrydelse i foreninger efter forudgående planlægning, gjort en skærpende omstændighed. Mm -hmm. Og så siger de jo faktisk også øh, med PT-ukendte gerningsmænd. Ja, det, og det er noget, jeg synes, der var... Øh... Det, det er en detalje, det her. Men noget, jeg synes, det var interessant, det var, at der, at der i sikkelsen står æh, sådan ret sort på vidt, at det er i foreningen med pt ukendte gerningsmænd. Og det bliver ikke specificeret, om, om, om de der gerningsmænd så har været med på gerningsstedet. Altså man mener, at de er kommet kørende i en bil, de tre her. Det er ikke specificeret, om man mener, at, at, at, at andre gerningsmænd har været med i bilen, som sådan. Men da så anklageren skal argumentere for hvorfor døren skal lukkes, så siger han, at der muligvis har været andre gerningsmænd. Så vi ved i hvert fald, at politiet mener, at der kan være andre gerningsmænd. Hvad med et våben? Ja, det er jo så den anden sigtelse der er mod de tre, og det gælder også dem alle tre, og det gælder også i forening og fælles foregående planlægning, sigtes de for at have været i besiddelse af en pistol, og der er så i sikkelsen angivet tidspunkt øh, 18.10, mener jeg, det var, på en tankstation i Brøndby Brønby, Brønbystrand. Brønbystrand på i ja. Ja. og i øh, Brøndby og, og det vi også hører nu først øh, i, i dag faktisk, med, eller øh, nu med sikkelsen er, at man siger gerningstidspunkt, altså drabet, er begået kl. 19.32. Øh, det fremgår at man siger så at de her så det, det billede der tegner så det er at politiet mener at de her tre muligvis flere men i hvert fald de her tre mænd skal have været på tankstationen øh, i Brøndby Strand øh, 18.10 og der have været i besiddelse af, muligvis der fået et skydevåben, og så er kørt til Københavns Nordvestkvarter og, og holdt i bilen på, øh, på, på hjørnet i den parallelle gade til Hejrevej, ja. som er der, hvor vi holdt bogreceptionen mm. sammen med Nedim øh, og fejrede, at, at bogen skulle udkomme dagen efter. Og der, der har de så holdt, og så er der en, ifølge sikkelsen, der, der går ud af bilen og går hen øh, til der, hvor Nedim står i bilen og lige har sagt farvel til de sidste venner, der er gået. Jeg var også lige kørt. Du var også lige kørt, Sebastian. Ja. Øh, og, og så og har sat sig ind i sin bil og man går hen og skyder to gange, øhm, og så tilbage til bilen og væk. Og den her bil har man også fundet, ikke? Jo, bilen er i, i, i politiets varetægt nu. Den er fundet i, i Københavnsområdet, var det eneste, øh, politiet hmm. vil sige til mig. Det er en, en blå passat fra sidste 90'erne. Ja, det kan man sige. Noget af det, der er interessant, det er, at nogle gange, når der er sket et, et drab, så vil man få at vide, at, at, at bilen er stjålet. Det er, men det er det ikke mm. i, ja, eller i, afbrændt plejer de jo også. Altså, mm. Ja, så finder man, at en afbrændt knaldret, eller en afbrændt bil, eller et eller andet, men ja. det, har man altså ikke, øh, det har man altså ikke været ude at sige øh, i det her ja. tilfælde. Ja. Men jeg tænker næsten, altså det, du lige forklarede, Marie-Louise, med den her tankstation, så må der jo næsten være nogle vidner, eller en eller anden form af overvågning, der er set der på overvågning, ikke? Fordi, ja. Altså ja. det kan jo ikke være politiet, der har konstateret det. Nej, men, men det, jo, det, det ved vi jo simpelthen Nej, ikke det, men jo, det første, jeg tænker, er, at der er også en tankstation, og så, at man anslår, et, at man skriver et så specifikt tidspunkt, ja. så tænker jeg, der også overvågningsbilleder, men, men vi ved det ikke, og vi ved jo heller ikke, hvad politiet arbejder med at finde ud af, hvad der er gået forud for det tidspunkt, ja. okay. eller og efterfølgende. Altså, det jo, det, der ligger jo stadigvæk en kæmpe efterforskning. Ja, det er jo en, en sigtelse, det her. Så det er jo, ja. Det, ja. Det, er jo det allermest indledende stadie af sådan, en, af, sådan et, af sådan en sag her, i hvert fald for de sigtede så vedkommende. Æ, så, så, så det meget, rigtig meget kan nu ændre sig, hvis det skal ende med en, en indresteret retssag, det her. Jo, jo, og, og, så, og så er der jo, vi kunne jo vi kunne se i renten på Frederiksberg, at der blev slæbt to sådan nogle store flyttekasser ind med materiale til anklageren. Så ja. allerede nu er der jo bjerge af af papirer, rapporter og ting og så og det bliver jo ved med en fortsat efterforskning. Ja. Og det var jo så også det, der var, var begrundelse for at fængsle de tre, at, øh, at man mener, at de på fri fod vil kunne påvirke efterforskningen, og at og, og der er en begrundet mistanke imod dem. Altså vi er ikke oppe i det niveau, hvor det hedder en særlig bestyrket mistanke, men en begrundet mistanke, og så kan man fængsle, hvis der er risiko for, at de på fri fod mm. vil kunne påvirke efterforskningen. Det er der, man også vil kunne fængsle, hvis man er bange for, at de vil stikke af og, og sådan noget, ikke? Øhm, Men de blev fængslet for 14 dage frem til den 21. december. Ja. Og, øh, skal ja. Vi, altså, og det er igen, det er lukket dør. Normalt så tænker vi, altså en drabsag, og man fængsler øh, ved grundlovsforhøret, så er det jo næsten altid den der, de 27 dage, ikke? Jo. Men vi ved simpelthen ikke, hvorfor den, hed, hvorfor den hedder 14 dage. Nej, nej og, og du spurgte anklageren. Ja, vi, vi spurgte anklageren, øh, som ikke har lyst til at, at, at, at uddybe ret meget i forhold nej. til det. Det vi ved, det er, at, han, at man ikke har øh, anmodet om, at de skulle fængsel i isolation. Fordi fængsler man i isolation, så er det ofte, at, at, at, at varetægtsfængslen ikke bliver øh, så lang. Jo, eller også så siger man 27 dage, og så de første 10 eller sådan noget i isolation. Fordi der ja. er jo, altså, man prøver jo i, stadigvæk at få begrænset af isolation, fordi mennesker tager skade af det. Men men jeg tænker også, at det her med frem til den 21., det kan også være noget ren kalenderpraktisk, fordi der, hvis, man, hvis politiet, når vi når dertil, når den frist udløber, synes, at vi vil stadigvæk gerne holde de her mennesker fængslet, så skal det jo for retten igen. Mm. Og, og vi regner jo kort efter den 21. ind i nogle heldedager, uden at kunne kalenderen i hovedet, Vil man så, hvis man sagde 27 dage, lande på noget noget skævt, noget hele ja, det, den, den 21. er øh, en fredag, ja. så kommer der øh, en lørdag og en søndag, så vi helt, og så er vi frem ved, øh, ved juleaften, så det kan... Men igen, det er Men det. Er, nej, nøj, men det, men det kan, er det ikke rigtigt, Sebastian? Det kan nogle gange simpelthen være det, der afgør det, at man der skal kunne holde til et retsmøde, hvis fristen skal forlænges. Jo. Man kan selvfølgelig sige, hvis politiet i løbet af at de, de 14 dage, der er en kendelse for at sige, at, siger, at okay, nu, kan vi, nu er det fuldstændig åbenlyst, at mm. ham her, han har overhovedet ikke været der, eller han har ikke noget med noget at gøre, så løsleder de dem jo. Det må man jo godt før fristen udløber. Ja. Men hvis de skal beholde dem ud over fristen, så skal de retten igen. Ja. Men ja, vi må håbe, at politiet har en stærk sag. Det ja. håber jeg var personligt. Hvad, nu, nu Det er jo en lidt underlig sag for os to. Ja. Hvad, hvad, tæ, hvad tænker du egentlig omkring den her... Øh, de har anholdt sig af tre personer. Hvad er dine nu bare tanker? ved du hvad? Jeg blev ringet op øh, kort efter, at det var kommet ud, at der var anholdt så, så blev jeg ringet op af en kollega fra BT, som, som ville høre, om jeg havde en kommentar til det, og, og, og, og om jeg ikke var glad for at høre det. Og det, øh, det kan jeg godt forstå, at de mig om, men, men der havde jeg, sådan, jeg jo glad for, at vi aner, altså, aner jo ikke noget om, hvem der er anholdt, hvorfor de er anholdt, hvad man har i dem, om de, om de er skyldige i noget som helst. Så det, synes jeg, er svært at have nogle følelser i. Men jeg er glad for at få bekræftet det, jeg hele tiden har tænkt og troet og sagt, at, at politiet arbejder mm. intensivt med den her sag, og den ja. prioriteres højt, og de knokler på for at få den opklaret. Det, synes jeg, der er rart. Ja. Men, men, men, men hvad, hvad der er i sagen, og hvad der er i indholdet af materiale mod de her tre, eventuelt flere, det, altså, det ved vi jo ikke. Ja, det, er jo ikke også, altså, det, det er også et svært ord at bruge glade i den her sammenhæng. Men altså... Jeg, jeg føler en vis form for tilfredsstillelse med, at der sker noget i sagen, at, mm. at, at de her folk er anholdt. Og jeg, jeg håber så virkelig, at det er det rigtige, der er anholdt. Og så er jeg meget, igen, ordvalget ikke, falder ikke naturligt, når vi taler om det her, men sådan meget spændt. Jeg vil meget gerne vide, hvad, yeah. hvad det her motiv er. Altså det, det, det er meget vigtigt for mig, kan jeg mærke. Øh, og, og igen, det er ikke, vi jeg håber på noget, men jeg håber på en eller anden underlig måde ikke, at det er det her... Det her det her store tema, vi har snakket om med ytringsfrihed, og at vi han var for åben mundet. Jeg håber inderligt ikke, at det er det, men. Nej, der er nej, heller ikke jeg, andre jeg, ting, jeg heller håber. Men det, der er mange nej, nej, ting, jeg gerne vil er Jeg forstår godt, at du mener, at, ja. at det, det har vi jo også talt, talt vi jo også, da vi sad her sidst, at, at der kan være vældig mange forskellige motiver. Ja, ja, det, det. Øhm, ja, vi ved det, Og ikke. vi ved det ikke, hvad det handler om. Men ja. det nej. kan være gammel af, Det kan være hvad som helst. Øhm, fordi hvis den her sag så kommer til at køre i retten, at, tror du så, du skal du skal dække den? <laughs> Jamen, det, var, øh, det var faktisk først, øh, mens vi sad og ventede i retten i Frederiksberg, at ja, det, det var fuldstændig klart for mig. Selvfølgelig skulle jeg tage ud til grundlovsbehøvet. Jeg er jo reporter, altså retsreporter. Så, øh, så det var jeg helt sikker på, at jeg skulle. Og så tog vi ud, og, og, og, så, så, og, og så blev vi ved at vide ud. Og så foregår det jo sådan. Så sidder vi jo derude foran retten, hvor der aldrig er stole og bænke nok. Så vi sidder lidt på gulvet og fly, venter. Og æner ikke, hvornår vi skal ind igen. Mm. Øhm, og det var først der, at jeg, at jeg talte med en kollega, som sagde, til mig, jamen, du forestiller dig ikke, du skal dække sagen. Og så var jeg sådan, jo, hvorfor skulle jeg, jeg selvfølgelig skal dække sagen? Så sådan, det kan du jo ikke, du, du er jo, jo inhabilet. Hvad siger du, jeg ikke kan være objektiv, Så nej, nej, det er ikke fordi, jeg ikke tror, du kan dække det objektivt. Men, men derfor er jeg jo stadigvæk, har jeg jo en anden rolle i den sag end ja, alle ja. andre kolleger har. Så nej, jeg kan ikke dække sagen for Radio 24. -7. Det har jo gjort før med større straffesager, så, så er jeg udover, at vi taler om dem her i programmet, så dækker ja. dem for, for nyhedsafdelingen på radio. Og, øh, og nej, det kan jeg selvfølgelig ikke her. Altså, Men vi kan jeg. godt love, at det er en sag, vi kommer til at følge. Selvfølgelig. Og så må vi jo, jo indkalde øh, Michael Tyk her fra Posten ja. til at fortælle os om den, så, øh, så vi får fakta på plads undervejs, og ikke at lade med af følelser. Men jeg vil så sige, jeg blev interviewet lige der i dagene efter drabet, hvor alting også var bare så fuldstændig kaotisk, og der var... Der var en af dem, der interviewede mig, som talte meget om det her med, med tilgivelse, og, og hvordan kunne man tilgive. Øh, hvordan kunne jeg overhovedet tale med Nedim i at skrive bogen, og ligesom, når jeg vidste alle de forfærdelige ting, han havde gjort, og havde han mm. andre, det nok, mm. og sådan noget. Hvor, hvor jeg siger, jamen, det er måske også bare fordi, jeg har beskæftiget mig med det her så længe, at, at der er jo altid også et menneske og nogle mennesker rundt om det menneske, når, når der er en kriminel handling. Ja. Så jeg sagde ved den lejlighed. Så sagde jeg, jeg, ved jo også, at hvis der på et tidspunkt bliver fanget en eller anden person, som bliver tiltalt som gerningsmand til, til, til at være morderen, så vil jeg jo også vide, at det menneske har en mor, der af det. Ja. Og, altså, og det var jeg egentlig lidt glad for at få bekræftet, at der stod i, i retten på Frederiksberg, og der, der stod så nogle, så nogle kammerater fra miljøet. Kan vi kalde dem det, Michael? Ja. Jo, øh... Det var markant tatoverede mennesker. Ja, med, ja, altså, med... vi, vi kan jo se, at, at, at, at nogle, af de, øh, nogle af de sigtede, de optræder på billeder fra øh, sat ind på alle mulige steder på sociale medier og sådan noget. Nogle af dem, der var et sted i de optræder på de samme billeder. Ja, så det, de, det var ret synligt, hvad, hvad de var for nogen. Men, men der var jo så også øh, nogle tilhører, som var pårørende til altså familie til, til en af de sigtede, som jo er... Chokeret og ulykkelige, og bekymrede, og alt muligt andet for ham, for, mm. ikke? Mm. Og ikke? Og de havde ikke noget med de der, mere eller mindre, satsudar typer at gøre, sådan som jeg så det i, i, i retten. Altså, dem havde de jo ikke, dem kendte de jo ikke noget til. Så jeg mener, det er jo mennesker, det handler om, men derfor skal jeg stadigvæk ikke, det er ikke sagen, trods Nej. alt, Nej. på den måde. Men vi kommer til at tale om den, og Michael, tykker, øh, jeg håber, at du har lyst til nogle gange at komme, og så fortæller os om Det vil jeg gerne. Og tak, fordi du gad blive at hænge ud. Nu skal vi tage nogle sager, som du ikke ved noget om. Og så ved jeg, det, det er du ikke med på. Det ved du ikke. Det er rigtigt. Kun om det, du selv har forstandet på. Det synes jeg er et godt princip. Ja. Tak, fordi du kom. Vi kan tykker. Selv tak. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. Vi sagde farvel til journalist Michael Thykjær fra Jyllandsposten. Nu er det Sebastian Rikkelsen og mig, Marie-Louise Toxvi, der er i studiet med en lille halv times tid tilbage af Politiradio. Vi skal tale om en anden, åh, jeg synes uhyggelig sag, Sebastian, ja. som skal få retten i Næstved i den kommende uge. Det er en 18-årig mand, som tiltales for uagt som manddrab og det, der hedder fareforvoldelse, altså udsætte andre for fare, ja. ved at have givet MDMA, cirka et gram, står der i anklageskriftet til en 16-årig dreng i Diana Lund på Sjælland, øhm, og denne 16-årige dreng døde af det. Mm. Det, er, det er sket i oktober måned øh, her øh, i år. Her. Ja. Og, øh, og han dør altså ret kort tid efter, at han har taget det her stof. Og det hører man jo. Altså, ja, der er jo lige pludselig kommet mange sager omkring det her MDMA, ja. og øh, primært unge, der faktisk dør af det. Så... Jeg, øh, blandt andet, øh, i sagen, talte jeg med, som ikke vil sige ret meget om selve sagen, mm. før den skal få, men, men han sagde, godt helt for mig at sige, når I taler om MDMA, det er russisk roulette. Man aner ikke. Jamen, det er det. Hvordan, man ved ikke, hvordan kroppen... Øh, kan tage imod det. Og det, det altså, og det er derfor, der er nogen, der dør af det. Og du, det, Man kan simpelthen ikke vide, om ens krop kan tåle det eller ej. Nej, og, det, det er og, helt det, der, og så tænkte jeg, når man er det noget med, at man er disponeret eller ej, og sådan som jeg forstår det, så er det ingen gang, sådan at hvis du har taget det en gang, og der ikke er sket noget, at så ved du, at du kan tåle tage det, så kan du godt dø <coughs> af det næste gang, og altså, det, det er livsfarligt. <coughs> altså det er også svært, fordi MDMA, det er jo... Ja, hvad er det? Er det? Ja, det er jo bare et nyt ord for ecstasy. Altså der er noget, der minder om amfetamin. Altså, øh, MDMA, det er bare den kemiske betegnelse for ecstasy. Ja, eller for det aktive stof i ecstasy pillene Ja, lige præcis. Ja. Men, men, men det, altså, det er ikke nyt på nogen måde. Altså, det er bare, jeg, jeg tror, det er blevet et modfænomen at begynde at kalde det MDMA, fordi det lyder mere kemisk og mere smart på en eller anden måde. Og der er også mange unge, har jeg hørt, frem, hørt mig frem til, at der tror, at det er mere rent. Æh, Nima Samani sidder og taler til mig i øre, mens du taler. Og han siger, at det er forkert, det du siger. Så Nima, det, han vil ikke lyde, som om han ved for meget. Præcis. Altså jeg gentager lige, hvad han siger. MDMA er det rene, aktive stof i ecstasy. Det, det, det er sådan, man skal skille det ad. Okay, men det, det er så ja så fint nok. Der er ikke den samme risiko for, at det er et urent stof, Ej. så det er ikke det, man dør af. Man Ej. dør af, at kemien i stoffet kan få ens organer til at men, sætte ud. Så men man så, så, man vil jeg, så vil jeg så godt lige sige til Nima derude, at øh, MDMA, der er rigtig mange, der tror, det er mere rent. Men der er lavet utrolig mange undersøgelser, og det er MDMA, der bliver købt på gaden. Det er jo absolut ikke særlig rent. Så pointen er, at i en XC pille og noget MDMA, altså det, det, det er stort set det samme. Og det er bruttisk ret let, at man ved ikke, hvad der er i stofferne. Og, øh, og man ved ikke, om, hvordan ens krop tager imod det. Lige præcis. Og, og problemet er jo, at, øh, at, at det ligesom ødelægger den regulering af kropstemperatur det kan den i hvert fald gøre. Mm. Øh, og, og det er jo så det, der er sket i de her tilfælde, hvor øh, kropstemperaturen stiger til 42 grader. Og så begynder organerne på en eller anden måde at sætte ud, og hjernen kan hæve. Og øh, ja, det kan, det kan man ikke holde til. Ja, så, så bløder kroppen simpelthen ud til sidst. Og det kan tage, det kan tage længere tid, det kan tage kortere tid. Så Lige præcis. Det er, rigt, det er noget rigtig, rigtig stygt. Altså det er i hvert fald russisk roulette. Man ved ikke øh, lige præcis, hvad der er i, når man køber det. Man ved ikke, hvordan kroppen reagerer. Men det, der jo er en lille smule nyt her, er jo på en måde at, øhm, at det her med, at altså der er, jo, der er jo, jo masser af eksempler på nogen, der sælger stoffer til andre, som de tager og dør af. Mm. Altså, så, så sælger en eller anden noget heroin til en anden, og så tager man det, og så er det noget, så dør de. Og, og der synes jeg jo ikke, at man plejer så at rejse tiltale for uagt om manddrab eller farforvoldelse i den sammenhæng. Nej, men det er jo det, er jo det her med, at vi ved jo ikke, man ved jo ikke, om den er 18 årig dreng. Altså, han har, han har hældt et gram øh, MDMA i en sodavand, ifølge af en, klas ifølge af en klaskræftet, ja. og givet til den her dreng. Og hele spørgsmålet går jo på, om den afdøde dreng vidste, at det her MDMA var blevet øh, lagt i. Jamen ikke kun fordi, vi har jo haft en, en tidligere sag i år. Øh, der var der to unge drenge, øh, de var kun 15 år, som tog det her stof. Det var en sag fra Haslev, og den ene døde efterfølgende af det. Og, øh, og der bliver der dømt for øh, farforvoldelse. Mm for den, der har givet dem stoffet, eller solgt dem stoffet. Øhm, så, så, og, og når det men, handler om så er det jo dybest set ikke et spørgsmål om, ved du selv, hvad du tager. Det er noget med, at hvis jeg giver dig noget, som slår dig ihjel, så udsætter jeg dig for fare. Og men, så kan man men sige, jeg synes også, at... der er en forskel, jo. Ja, ja. Altså, det der med at, at sælge en nogle stoffer, godt, nu er de overdraget til dig, så, ja. er, det, så er det ligesom dit de, ansvar. Ja. Øh, I modsætning til at give en en drink, hvor der er fyldt noget i. Og hvis du, altså, du reel ikke ved, at der er noget i drinken, det, er altså, det gør det da noget mere. Og mm. så er det også et, et gram. Altså, det, det er jo relativt meget, ja. hvis man ikke er øvet. Kan Men sige. samtidig kan du sige, at når der tiltales for uaktom manddrab, så er man jo i hvert fald fjernet i den del, øh, alt hvad der handler om forsæt. Altså ja. at man skulle ja. have haft noget ønske om, ja. eller, eller vilje til, at nogen skulle dø af det. Mm. Det, det er som altså, Uaktom manddrab kender vi vel typisk fra trafikuheld. Ikke? Ja. Som at, at sort uheld. Så, så det kan kun være i, i forhold til farforvøjelsen. Ikke helt sort uheld. Altså, man, man har på en eller anden måde handlet så uaktsomt, at man et eller andet sted bærer sin hjerne burde have kunne se, at det kunne gå galt. Nej, fordi så kommer du over i at tale om de laveste grader af, af fortsæt i, i en... Om, hvis det er altså, totalt hændeligt uheld. Jo, men det kan det være. Altså, det der fortsætsgrader har du... Har du øh, har du indset risikoen for altså sandsynlighedsforsætet, mm, det man mm. kalder dolus eventualis. Og sådan noget. Ja. Det, det kan jo selvfølgelig komme i spil i, i spørgsmålet om fareforvoldelse. Altså har man på nogen måde været klar over, at der var en risiko for, at man udsatte nogen for fare ja. ved at give dem det her stof. Mm. Så der, der kommer, for, kommer fortsætsbegrebet til at spille ind. Men, men på WhatsApp om andre, netop fordi det er uaktig så kan der jo ikke være tale om fortsæt. Nej. Så, men, øhm, ja. men det er altså begge, begge øhm, for, altså paragrafer, der er rejst tiltal for mod denne her 18-årige øh, unge mand, og så har han derudover så også øh, tiltalt for, øh, for besiddelse af ca. 10 gram MDMA med henblik på Videre så. Vider overdragelse. Ja, og jeg kunne faktisk øh, se, at der var to, der var i sagen. Ja, der er fængslet en anden, men der, der er udelukkende en sikkelse og det er simpelthen uklart. Jeg har ikke kunne forklare, hvad, hvad det... Øh... Det, jeg har fundet frem til, det er, at det skulle være bagmanden. Altså ham, der har solgt den 18-årige stoffer. Altså en gruppe, ja. der har kørt ja. rundt, ikke? Øh, Så øh, ja, han er ikke sigtet for det her uak som manddrab, men han er på en eller anden måde bagmand, der ligesom har leveret stofferne til. Ja, ja. og... Øh, men, men ham, der har ham, der er tiltalt nu, og så altså, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med ham der, som du, du formoder, at bagmand han er sigtet, men, ja. men der er ikke, vi ved ikke, om der kommer til at ske yderligere. Nej. Øhm, og hvad, hvad der egentlig ligger i, i hans sag. Øhm, vi ved, at ham, der er tiltalt nu, og, og den øh, dreng, der er døde, at de øh, har kendt hinanden i en, en eller anden udstrækning mm. på forhånd. Mm. Øh, der er kun afsat et enkelt rets, en enkelt retsdag til det, og der skal så der er selvfølgelig noget, noget, sådan noget retskemi og den slags, der skal øh, dokumenteres, og så skal der afhøres øh, nogle vidner, kunne jeg forstå, i løbet af dagen. Altså nogen, som formoder har været til stede, ved noget om, har set. Altså ikke ja, ekspertvidner, ja. men sådan civile vidner, mm. kunne man kalde det. Øh, så sagen vil blive, blive afgjort øh, på, på dagen, hvor man ja. formoder. Øh, den anden, jeg talte om, den fra tidligere i år, øh, han blev idømt for farforvolden for, for, for voldsen øhm, seks måneders betinget fængsel med, med vilkår om 120 timer samfundstjeneste. Og han havde bare, han havde bare solgt foran, det, det, det var ham, der havde ølgivet, solgt eller ja. givet dem yes. til det. Men, øh, men der skal man så også have træning, at han var også øh, ung. Altså Det er jo unge mennesker, det her 17-18 år, måske 17 år på gerningstidspunktet, og det er jo en i forhold til straffen for mildt at man er meget ung. Øhm, no, men det er det, vi ved. Jeg, jeg har tænkt mig at øh, følge med i, hvad der sker i øh, retten i Næstved, så, øh, så vi kan tage den op igen og se, hvordan det ender i Næstved. Jeg... Fordi jeg er nødt til at sige, at det her stof, altså, vi kan kun advare for lidt. For mig? Ja, vi, ja for mig. Nej, vi kan kun advare for lidt. Øhm, du har efterforsket sådan og Du arbejder med efterforskningen af, af narko. Og ja, vi har været inde over en del narkosager. Ved man, er der forskel på, hvilke stoffer der er i hvilke miljøer? Altså, hvilken yeah. personkreds der ligesom. Ja, og det kan godt være, det er bare noget, jeg tænker øh, forestiller mig, men jeg synes, at det her ecstasy-MDMA, der kommer det over i nogle miljøer, hvor der også er noget med nogle øh, ulovlige dopingmidler, stiu ud af den slags ulovlige stoffer. Jo. Mere end det i sammenblanding med nogen, der handler med hasse eller handler med kokain eller sådan noget. Men det ved jeg ikke. Er det bare mig, der. Nej, altså det, det kan godt være, Altså lige præcis den der, den har jeg ikke helt styr på. Altså, jeg ved selvfølgelig, der, der er jo forskellige grupper, der tager forskellige slags stoffer, og det er jo, det er jo trends, der ændrer sig. Og der er ingen tvivl om, at det her MDMA det er mere populært, end det nogensinde har været nu. Og det er også derfor, vi flere, ser flere og flere øh, sager omkring det. Men altså... Øh, altså, kokain og sådan noget MDMA, det er jo, det er jo, det er jo fæststoffer, som bruges øh, til at være opkvikkende. Og MDMA det er så også en smule hallucinerende. er du et svært du øh, Men hvem, der lige præcis tager det... Jeg, mine, Jeg tænker ikke så meget, hvem der tager det. Jeg tænker, hvem der laver det og sælger det. og hvem der laver det og sælger det. Jamen og det er vel noget, der bliver produceret. Bliver det også produceret i Danmark? Ja, ja jamen det er ligesom sige. Det ja. bliver lavet i laboratorier. Og der har jo været nogle eksempler, hvor det også blevet lavet i Danmark. Men jeg tror generelt, at det er øh, i udlandet. Og jeg kan da huske, at jeg har været med, øh, hvor der var nogle sager. Altså, jeg var ikke selv en over dem, men på det tidspunkt, hvor der var nogle laboratorier i Holland, og mm. også nogle i Tyskland, der, øh, der, der blev lavet og fragtet til Danmark. Ja. Det siger lige igen. Det er livsfarligt. Du lytter til Politiradio på Radio 24. I studiet er Sebastian Rikkelsen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og Sebastian, vi har cirka 10 minutter tilbage, ja. og der er faktisk to forskellige sager, vi gerne vil okay. nå at tale om. Så øh, vi må prøve at fatte os i korthed, selvom det ligger os fjert. Ja. Øh, torsdag var der pludselig blå blink og larm og ballade i det indre København, midt i den begyndende julehandel i Illum. Det er rigtigt. Var der... Øh, Røver, der smadrede monster og stjælte dyre uger. Hvordan var det? Jamen altså en, en meget, meget voldsom episode, hvor øh, minimum to gerningsmænd øh, lavede et væbnet røveri i Ilum i en øh, guldsmed, der hedder Buk Bukør. Og det er åbenbart en uh, guldsmed, øh, hvor der var et røveri for et års tid, tid siden også. De er jo hårdt ramt, mange af de der guldsmed med de dyre uger og sådan noget også. Altså, de er der... meget hårdt ramt, og ikke fordi det på nogen måde skal være sjovt, men man fandt ud af, hvem der gjorde det sidste år. Det var en gruppe, der hedde de lyserøde pandere. Det synes jeg er lidt sjovt. Oh, ja. Men uh, nogle, nogle uh, udenlandske uh, kriminelle fra Serbien og Montenegro. Men den her gang, uh, der som sagt politiet, de ved, at der er minimum er to gerningsmænd, hvor den ene han uh, troede med en uh, pistol, og uh, de gav så trusler til de her ansatte på engelsk. Og øh, her efter tog de begge to øh, hammer op og smadrede de her monstre. Og... en økse, eller er der nogen, der skrev. en økse? Ja, det kan godt passe. Men, men altså, jeg, men... Nu, jeg har set de her film. Der, det, det, altså, det er det, der gør det så voldsomt. De gjorde det jo, øh, det skete jo kvart i, kvart i fem torsdag, og der var en masse mennesker inde i Ilum. Og det ligger inden midt i store magasiner? Inden ind, midt i, altså de er godt nok nogle store norser, de har, synes jeg. Ja, eller også er de snart dumme, fordi det, jeg er, jeg, mener, jeg var mulighed. i, Ilum jeg var i Ilum i sidste weekend. Ja at komme ud af ilmen ja. på det tidspunkt. Ja, det er nærmest umuligt, for der er jo mennesker overalt, der står, og så er der nogen, der prøver at mægge op, og nogen, der prøver tøj, ja. og nogen, der er stille deres tal. Altså, du... Det er jo forhindringsløb overhovedet at komme ud. Det er fuldstændig sindssygt, og der er også stået en del vidner og og filmet dem, så man kan tydeligt se, hvad der er, hvad der, er der sker, og chokerede mennesker. De her to øh, personer, de stjæler så en utrolig masse rolleksure. Man har ikke fundet ud af, øh, ja, de præcis smadrer de smadrer og tager, montrene, og tager dem mod, og man ved ikke lige præcis, for hvor mange penge de har gjort det nu så stikker de af af og politiet mener, at de to øh, nogle cykler, øh, og cyklet op mod Nørreport station. Så de her øh, private vagter, som er inde i Illum, de... Øh, de ja, løb... som jo står foran masser af forretninger. Ja, lige præcis. De, ja. de, de løb efter de her to personer, og det lykkedes dem faktisk at løbe en af personerne op, da de kom op til øh, rundetoren, hvor de så lavede sådan en anholdelse, en civil anholdelse af den her person, og øh, overdragede ham til politiet. Det, er der også noget video, det her, jeg der set, tror jeg var på bt.dk, havde... En eller anden, der selvfølgelig er forbi og har filmet, at, at der ligger de her vagter og, ja. og holder i ham. Hvis der havde været politifolk, hvor folk gået helt af over, at det var politivold og sådan noget, øh, <laughs> Men har færdig den her, og så holder de ham jo fast, indtil politiet kommer og anholder ham. Men, ja, og hvad med den anden? Jamen den anden, han er jo han er stadig på fri fod. Okay. Øh, så, så fredag, fredag morgen var der grundlovsforhør, øh, hvor det viser at den anholdte person, det var en 36-årig mand, og det var for lukket døre igen, så man ved ikke så meget, men øh, da sikkelsen blev læst op, så øh, skete det med en russisk tolk. Så noget kunne tyde, og det på, at, at det var udenlandske kriminelle igen, øh, der var på, øh, på jagt. Ja. Øh, så det var, en, det var en meget, meget voldsom sag, og det var også, øh, jeg ved, vi snakkede også lidt om det før, at de her øh, vagter, der, der anholdte, de lavede den her civile anholdelse, og du nævnte så, at at den så lidt voldsom ud. Nej, men han ligger ned på regnfuldt øh, godgade, ja. og så fire mand på om det ser jo voldsomt Ja, ja. Og, og man kan også sige, at altså, vagter de har, jo, de har de samme befolkninger, som du og jeg nu har efter, at jeg ikke er politivetjent mere. Så de må ikke normalt, når det, man tager en butikstju, så må de ikke, hvad hedder det, rensage tasker og kropsvisitere og sådan noget. Altså, de må kun anholde øh, på færdskærning. Altså, når, når, der, når der lige præcis sker en, øh, en forbrydelse nu her, så må de gøre noget. Så for eksempel hvis du hugger en cykel så i morgen må de ikke komme og må det blive og hvis jeg dybest set er noget ud af forretningen, så må de vel, altså kun hvis de følger efter mig hele ja, ja, og det, det er alt sammen sådan noget man ja. sådan juridisk ja. ikke. Men, jo, men, det, men det, de har jo heller ingen magtbevægelse i forhold til en politibetjent, så må ej, de det jo helt alene. de ikke ja, de, noget de, i Det Men det er det man må godt lave den her anholdelse her, og det skal så ske med proportionalitet. Altså man må ikke lave så voldsom en anholdelse hvis det for eksempel er en, en lille pige der hugger hukket slæggen. Så, men i det her tilfælde hvor man ved at der har været pistol og sådan noget. Så vil jeg jo sige, uden lige at have set de billeder der, men det, det er okay, de er hænder for, for at sikre deres egen sikkerhed. Og når, når, der, når der er tale om pistol og kniv, så må de godt på en eller anden måde lige klappe personen af. Og formærke, om der Kla er noget andet. Så at må man klappe personen godt, af. Ja, klappe personen af. Og så skal man bare overdrage den, den anholdelse til politiet så hurtigt som overhovedet muligt. Øh, og så skal man også huske, hvilken klokkeslet, man har anholdt. Fordi der er jo den her 24-timers regel. Ah, ja. Man må kun være anholdt i 24 timer, før man bliver stillet for en dommer. Ja. Og det er faktisk for civilanholdelsen. Ja, men så kan vi sige, det gik så også rimelig hurtigt. Ja, det så hurtig. er, det, det blev nok ikke det, der, der, der, det blev ikke det, der gjorde, at man, man sprængte fred nej, nej, nej. fredag morgen. Nå, men men han altså, er der en derude nu. Ja, og han blev fængslet, foran, at der er en, øh, i hvert fald minimum en mand på fri fod. Ikke? Okay, hvor længe blev jeg huske Nej, det kan jeg faktisk ikke. Hvad? det skal være dig øh, tilgivet, tak, at du ikke havde styr på det. <laughs> du lytter til politi-radio På Radio 24. Med øh, lige små 5 minutter tilbage, så, øh, så vil jeg bare nævne en anden sag, som jeg blev nysgerrig på. Indimellem politikredser og, og sådan noget, er jo på Twitter og sådan noget, hvor de så sender beskeder ud om, at øh, nu er der afsagt en dom i det, og nu er der afsagt en dom i det. Og i mandags... Så kom der et tweet fra anklagemyndigheden om, at øh, nu havde landsretten skærpet straffen mod en mand, som var, var dømt for øh, brændstiftelse og forsøg på drab på sine to børn. Så tænkte jeg, hold da kæft, mm. er det noget, vi udelukkende skal vide du ved, på, en, øh, på et tweet fra øh, statsadvokaten i København. Øh, manden blev dømt øh, ved byretten, og der fik han ni års fængsel, og så er den så anket, og så har han fået... 10 års fængsel også. Og det er en af de her sager, som typisk, når det, når, når det opstår, når det sker, så får det en eller anden vis omtale, og så ser politiet på et tidspunkt noget med familietragedie, ja. og så som om alting lukker ned, og så gør vi ikke mere med det. Men, men altså, jeg synes jo stort set altid, at det er en tragedie, når nogen bliver slået ihjel, eller forsøgt slået ihjel. Denne her øh, sag har øh, jeg talt med forsvareren som øh, som, altså, som var vældig utilfreds med, med afgørelsen. Mm. Han mener også, at der er nogle tekniske ting i, altså sådan noget rent ret adgangs, principielt forkert i den. Men, men bare for at få opklaret en lille smule, så det altså om en, en far til to øh, børn, som har dem øh, på besøg til samvær. Øh, det, altså, de, han er skilt fra moren, og, og der har også været forud. En, en strid om, om sådan noget med forældremyndighed og samvær, men det er lykkedes, det falder på plads, det er afklaret, og så skal børnene være der. Øhm, men manden har det psykisk dårligt, og har nogle nogle og har haft nogle vanskeligheder. Øhm, og han er hjemme, de har været ude og gøre et eller andet rart, far og børn, og så kommer de hjem til lejligheden, hvor han har nogle brandbare noget brandbart stående oppe i lejligheden, som han går op og, og erkender, at han på en eller anden måde er skyld i at der går ild i det, efter at han har forladt lejligheden. Men børnene er ikke med på i lejligheden. Der gør han selv på Frederiksberg i København. Øhm, og, så, og så brænder lejligheden. Så det er han dømt for. Der har han sådan set erkendt, at det var hans skyld. Mm. Men, men så er han også dømt for, at have kørt med børnene ud i bilen, og have forsøgt at begå selvmord, og også slå børnene ihjel med sådan en kul forgiftning. Ja, ja. Øhm, men det eneste, man ved, er, at han selv siger, at han er, har det dårligt, han er vældig deprimeret, han kører ud og, og lukker børnene ud af bilen, og så vil han til livet af sig selv. Øhm, Ej, og det er det en frygtelig sag Ja, og så om og så, og han fortryder, hvad der sker, øh, siger han selv, og så, øh, fordi børnene græder, de står uden for bilen og er jo små, så, mm. han, så han stopper motoren, siger han selv, og, og tager, ruller vinduerne ned og sætter børnene ind i bilen igen. Men, men i bevismaterialet der er der fundet spor af kulilte i børnene, ja. som heldigvis overlevede det. Men, øh, og der, så derfor mener man, at, at de har været udsat for mere. Han siger selv, at det må være, fordi der stadig var kulilte i bilen, mm. Mm. efter jeg havde prøvet og havde opgivet. Øh, så, så er nogle bestemmelser, der jo findes også i straffeloven om forsøg, om det man kalder frivillig tilbagetrædelse fra forsøg. Ja, ja. Altså hvis man mm. prøver at gøre noget, men så stopper sig selv. Før man det, det. Det, har, det har man altså overhovedet ikke lagt væk på i den her samme, det mener man ikke, der er tale om. Han er, han er dømt for, og der er altså nogle timer imellem, at, at, øh, at han har, har tændt motoren og været derude, og så at bilen bliver fundet med vinduerne rullet ned, og både far og børn sovende i bilen. Øhm, og, hvad der i de, og, og hvad der er sket i de mellemliggende timer, det er jo Så det er bare, det er jo, jo rejselsfuldt for alle ja, parter. det må man godt nok sige. Ja. Og øh, men altså, nu er dommen jo sådan set endelig, fordi øh, den har været ved to instanser, den har været i landsretten, men, men fordi man altså, øh, manden her og hans forsvar mener, at der er adskillige fejl, også noget omkring udformningen af anklageskriftet, øh, noget om en afhøring umiddelbart efter anholdelsen, som også er, som er blevet brugt imod ham. Så der er forskellige ting i det, som gør, at man vil sandsynligvis forsøge øh, at få den genoptaget. For, på, på, at der skulle have været rettergangsfejl mm. i det. Og hvor det ender, det har jo lange udsigter. Ja. Men øh... Jeg bliver simpelthen så sur som hun siger Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige præcis, hvad der er sket, men når der børn involveret, det gør så ondt? Ja, men det... Øh... Det, det, det er jo bare hæsteligt for, ja. for alle, alle parter i, ja. øh, i sådan en sag. Ja. Og øh, så, kan der, så er der jo nogle gange sådan en diskussion om, skal vi tale om det, når det er en familietragedie, eller skal vi lade være med at dække det, eller skal hvad? Altså... Det er jo stadigvæk en straffesag. Der, der er jo ret få straffesager, som er hyggelige og fornøjelige og sjove. Altså, det er jo altid hæsteligt. Og det er også derfor, jeg, virkelig, som vi også har talt om. Altså, selvfølgelig taler vi også om, om sagen om drabet på Nedim Yassar. Mm, mm. Fordi det er tæt på os. Øh, men det er stadigvæk også en straffesag, og det er det, vi laver. Det er rigtigt. Så det gør vi igen i næste uge, ikke Sebastian? Det gør vi. Det var nemlig Radio for den her gang. Vi fik hjælp af Nima Samani, som producerede og gav input undervejs. I stod Sebastian Riggelsen, jeg hedder Marie Louise Toxvi og ja, vi er her igen nu. Du lytter til Radio 24 -7. Nyhederne fra Radio 24 Syd. I studiet Henriette Kirkeborg. Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil her først på ugen komme med en reaktion efter endnu en weekends voldsomme demonstrationer, hvor de gule veste igen var på gaden. Særligt i Paris var der flere steder pløndringer, iltspåsættelser og slagsmål mellem betjente og demonstranter. Og der er varslet nye demonstrationer næste weekend. Dermed er der voldsom pres på Macron, som med politiske tiltag, ifølge demonstranterne, stiller dem økonomisk dårligt. Hvad der nu skal ske afhænger af en reaktion fra præsidenten, vurderer Louise Sannaer, der er freelance-journalist bosat i Frankrig. Han har ikke sagt noget som helst selv siden den 1. december. Han har lavet premierministeren køre Og derfor er der jo nu et stort behov for at høre, hvad har præsidenten at sige og hvad har han at foreslå. Og han har selv sagt, at han går ud først på ugen, ikke noget nærmere, men først på ugen går han ud og siger noget. Og nu venter alle jo så på, hvad vil han sige, hvad vil han foreslå. Kommer han med nogle, øh, med nogle regulære, konkrete forslag til, øh, hvordan man kan løse den her social konflikt? Så meget stort falder simpelthen med ham. I alt deltog omkring 136.000 demonstranter i protesterne i går. Rekordmange udlændinge befinder sig i Danmark på såkaldt tålt ophold. Det viser en opgørelse ifølge TV2.dk. 75 personer er i øjeblikket på tålt ophold. For 10 år siden var tallet 18. Personer på tålt ophold er udelukket fra at få asyl, fordi de har begået kriminalitet i Danmark, eller har andre alvorlige handlinger eller forbrydelser i hjemlandet. De kan ikke udsendes, da de ved en tilbagevendelse deres hjemlande risikerer at blive udsat for eksempelvis dødstraf eller tortur. Regeringen og Dansk Folkeparti vil på øen Lindholm i Stege Bugt oprette et nyt udvikling.